Lectio de Eugenio Nescu Ai ai răbdare că sosesc. Bună ziua, domnișoara! Bună ziua! Domnul profesor, e acasă? Ați venit pentru lecție? Da. Da, vă aștept. Poftiți, luați lococlip. la anunț. Mulțumesc! Domnul! Domnul, coborâți, vă rog! A sosit eleva dumneavoastră! Mulțumesc! Coborâți, vreau! Da. Eu mă duc, domnișoara! Vă rog! Bună ziua, dumneata ești, nu-i așa, dumneata, noua elevă Da, domnule profesor, bună ziua, domnule profesor, am fost punctuală, domnule profesor, n-aș fi vrut să întârzi, domnule profesor Foarte bine, domnișoare, mulțumesc, nu trebuia să te grăbești te rog să mă ierți, că te-am făcut să aștepți, tocmai aveam determinat... Nu-i așa? Iartă-mă! Hai să mă Nu e nimic, domnule profesor! N-are nicio importanță, domnule profesor! Am terminat! Da! L-am închis! Mulțumesc! Poftim? Nu vorbeam cu servitoarea! Ai găsit greu casa? Deloc! Chiar deloc! De altfel am întrebat! Toată lumea vă cunoaște aici! Locuiesc aici de 30 de ani? Dom'lea ta, sosit de curând. Cum găsește orașul? Nu mi place, e un orășel frumos, plăcut, cu un parc frumos, un pension, un magazin arătos, o stradă, un bulevard, un episcop. Adevărat, dom'l-ișoare. Dar tot mi-ar place să trăiesc în altă parte, la Paris. Sau măcar la Bordeaux. Vă place la Bordeaux? Nu știu, nu-l cunosc. Dar cunoașteți Parisul? Nu cunosc nici Parisul, domișoare. Dar dați-mi voie, puteți să-mi spuneți Parisul e capitala călui județ. Parisul? Parisul nu e capitala Franței? Ba da. Ba da. Patata da, bravo! E foarte bine! E perfect! Felicitările mele! Văd că știi geografia patriei din fir în păr! Curaj, domnișoară! Oh! Iartă-mă, iartă-mă! Răbdare, încet, încet o să vezi, o să reușești! E frumos astăzi! Mm. Sau mai degrabă zis mica, așa frumos! Și totuși, în sfârșit, nu e prea urât! Asta e principalul! Nu plăuă, nu ninja. Ar fi de mirare să ningă, e doar vară. Iartă-mă! Domnule profesor. Domnișoare, domnișoare dar tocmai să-ți atrag atenția. Află, află că trebuie să te aștepți la orice. Bineînțeles, domnule profesor. Nu poți fi sigur de nimic pe lumea asta, domnișoare. Zăpada ca de iarna. Iarna este unul din cele patru anotimpuri, celelalte trei sunt. He. Sunt. He. Uh. Prima da. vara da. da. da. da. Și pe urmă Lara da. Da. Și... Începe cu te, te, te, domnișoare Ca toantă, toantă, toantă, Da, toana A luat timpurile le știu, nu-i așa, domnule profesor? Sigur, domnișoare, sigur Sau au aproape greștii Dar vei izbuti în orice caz, e bine și așa. Vei cunoaște anotimpurile la perfecție, cu ochii închiși, ca mine! Ah, dacă știi cum vreau, domnule profesor, sunt atât de însetate de știință și părinții mei doresc să-mi adâncesc cunoștințele. Ar voi să mă specializez, ei să o o simplă cultură generală. Oricât ar fi de temeinică, nu e suficientă în vremea noastră. Părinții limita. Domnule profesor! Părinții dumneavoastră au perfectă treptate, domnișoară! Trebuie să-ți urmezi studiile! Iartă-mi afirmația, dar e un lucru necesar! Viața contemporană a devenit foarte complexă! Și așa de complicată, părinții mei, au avere? Am noroc, vor putea să mă sprijine am să pot face studii foarte superioare. Ai vrea să te prezinți? Cât mai curând la doctorat. Concursul este peste 3 săptămâni, peste 3 Concursul săptămâni. Cumperea, este peste 3 săptămâni, peste săptămâni, 3, 3 săptămâni. săptămâni, săptămâni este peste, peste 3 săptămâni, peste 3 săptămâni. este peste 3 săptămâni, peste 3 săptămâni. Dacă mi-a să te întreb. Ai trecut bacalaureatul? Da, domnule profesor. Și bacalaureatul în științe și cel în litere. Aaa! Dar ai ajuns departe, domnișoară. Prea departe pentru vârsta Dumitale. Și ce doctorat vrei să treci? Științe materiale sau filozofie normale? Părinții mei ar dori să trec doctoratul total. Doctoratul total? Hai, mult curaj, domnișoare, felicitările mele! Vom încerca, vom încerca, domnișoară, să facem cum e mai bine eh, Să ne punem pe treabă, n-avem timp de pierdut Așa, te-aș ruga să iei loc Așa, mi mi dai voie, domnișoară, dacă n nimic împotrivă Să mă așez în fața dumii tale. Desigur, domnule profesor, vă rog Mulțumesc, domnule Ai câți căiete? Da, domnule profesor? Bineînțeles, am tot ce trebuie. Perfect, perfect, domnule perfect. perfect. Atunci, dacă nu te plictisește, put începe? Sigur, domnule profesor, sunt la dispoziția dumneavoastră! Oh, la dispoziția mea! Ușoară, eu sunt la dispoziția dumitale. Sunt slujitorul dumitale. Domnule profesor. Dacă vrei atunci noi... Noi... Adică eu... Voi începe prin a face un examen sumar al cunoștințelor dumitale trecute și prezente pentru a putea croi un drum spre viitor. Bine spune cum stai cu percepția pluralității? E cam vagă, cam confuză Bine, vom vedea ce e de făcut Ce vrei, Marie? Caut-o farfurie Domnișoare, ce-ar fi să facem un pic de aritmetică? Ce zici, vrei? Desigur, domnule brod. Să, nici nu doresc ceva. E o știință de sus de nouă, o știință modernă La drept vorbind mai degrabă o metodă decât o știință E și o terapeutică Marina ai mai sfârșit? Ba da, domnule, am găsit-o Ia ca plec grăbește că tot te rogă bucătăria Le, Da, da, mă duc Iertați-mă, domnule, dar... Atenție, vă sfătuiesc să vă stăpâniți e, Marie, ești caragioasă, nu-ți face griji? Slavă, domnule, am o vârstă. Tocmai de-aia, domnule, ați face bine să nu începeți aritmedica cu domnișoara. Aritmedica obosește, Enermează. Anii mei! Și pe urmă ce te amesteci, domnule, ce? E treaba mea și mă cunosc. Locul de tale nu e aici. Bine, domnule, cum credeți dumneavoastră să nu spuneți că nu v-am prevenit. Mă duc. Domnișoare, iartă această întrerupere fără rost iartă pe biata femeie De când o știu, se teme să nu mă ostenesc E frică să nu mă îmbolnăvesc Nu e nicio supărare, domnule profesor Aceasta dovedește că vă este devotată Vă iubește Servitorii buni sunt rari Dar vă exagerează Dar să revenim la oile noastre aritmetice Vă urmăresc, domnule profesor Stând pe loc? Uuuu, ca și dumneavoastră, domnule profesor Rine. Să facem un pic de aritmetic Cu plăcere, domnule profesor Așa, aș putea să te întreb Cât face unul și cu Unu. Unu și cu unu fac doi. Bravo! Dar e foarte bine! Mi se pare că ești foarte laintat în studii, domnișoare! Vei obține, domnișoare, foarte ușor doctoratul total să mergem mai departe. Cât fac? Doi și cu unu? Trei! Trei și cu unu! Patru! Patru și cu unu! Cinci! Cinci și cu unu! Șase! Șase și cu unu! Șapte! Ș Ești splendid, mm. ești delicioasă Te mm. de felicit călduros, rost, Domn Ișoană felicit E destul mm. În ce privește adunarea, ești magistrală Să vedem acum scăderea Spune-mi dacă nu cumva ești prea obosită cât fac? 4 minus 3. 4 minus 3? 4 minus 3? Da, vreau să spun. Scoate 3 din 4. O fac 7. Îmi pare rău să te contrazic. 4 fără 3 nu fac 7. Confunziu. 4 plus 3 fac 7. 4 minus 3 nu fac 7. Acum nu mai adunem. Scădem. Da. da. 4 minus 3 fac. Câte? Câte? Câte? Câte? Cât? Cât? Uh, uh, 4? Nu! Nu, domnul șar! Nu, nu, nu, deloc! 3 atunci! Nu, nici atâta, iar de-a mea. Dar trebuie să spun. Nu facă atât de! Ah, eh, mele. 4-3? 4-3? 4-3? Nu o fi facând 10? Desigur. Desigur nu, domnișoare. Mm -hmm. ah. Doar nu e vorba să ghicești. Trebuie să judeci. Să încercăm să deducem împreună. No. Ha, vrei să numeri? Da, domnule profesor. 1, 2. Uh, mm, mm, mm, hai! Uh, doar știi să numeri? Păda la care știi să numeri! Știu să număr până la infinit? Aaa, asta nu se poate, domnișoare! Atunci să zicem până la 16. E destul, e destul! Trebuie să știi să te îngrădești. Fii bună și în număr, te rog! 1, 2! Si pe urmă, după 2 vine 3, 4! Oprește-te! Oprește-te, domnișoare! Ce număr e mai mare? 3 sau 4? 3 uh, sau 4? Care e mai mare? În ce sens mai mare? E, există numere mai mici și altele mai mari Numerele mai mari sunt unități mai multe decât numerele mai mici Decât numerele mai mici? Afară doar dacă cumva numerele mai mici n-au unități mai mici Dacă sunt micuțe de tot, s-ar putea să existe mai multe unități în numerele mici decât în numerele mari Și dacă e vorba de alte unități... În cazul acesta, numerele mici pot fi mai mari decât numerele mari? Să răsăm asta, să răsăm asta, ne-ar duce prea departe Să știi că nu există numai numere Există mărimi, sume, grupe, o grămadă de lucruri precum prunele, vagoanele, gâștele, sâmburii, etc. Presupunem, pur și simplu pentru a ușura munca noastră, că nu avem decât numere egale. Cele mai mari vor fi acelea care vor avea mai multe unități egale. Acela care va avea mai multe unități egale va fi cel mai mare. Aaa! Ah! Ah! Înțeleg, domnule profesor, identificați calitatea cu cantitatea. E prea teoretic, domnule Șoară, prea teoretic! <gători> Să luăm exemplul nostru și să judecăm asupra unui caz precis da. Să amânăm concluziile generale da. Avem numărul 4 și numărul 3 Așa. Fiecare cu număr mereu egal de unități da. Care va fi mai mare? Numărul mai mic sau numărul mai mare? Măi uitați, domnule profesor Ce înțelegeți prin numărul cel mai mare? Acela care e mai mic decât celălalt? mai șoară, perfect, m-ați înțeles foarte bine Atunci e 4 e, Ce e 4, mai mare sau mai mic decât 3? nu wow. mai mic, Hai, nu mai mare. Foarte bine. Câte unități de spart pe 3 de 4 sau dacă preferați pe 4 de 3. Nu, nu, nu mai e nicio unitate, domnule profesor, între 3 și 4. 4 vine în data după 3. Nu mai e nimic între 3 și 4. Nu mai înțeles! E pescnă vina mea. Nu m-am exprimat destul de limpede. Uhum, nu, nu domnule profesor, e vina mea? Uite aici! Iată trei chibrituri. 1. 2. 3, și mai pun unul. Fac 4. Uite de bine, ai patru. Scot unu câte rămân? 5. Dacă trei și cu unul fac patru, patru și cu unul fac cinci no, no, no, no, Nu, nu, nu, nu, nu e așa deloc! Vrei mereu să aduni, trebuie să și scazi Nu trebuie numai să integrezi Trebuie să și dezintegrezi Asta e viața, asta e filozofia Asta e știința, asta e progresul Civilizația! Să ne întoarcem la chibriturile noastre. Deci am patru, uite te bine, sunt patru, nu-i așa? Scot unul nu mai rămân decât. Nu știu, domnule profesor. Hai hai, hai, hai, hai gândește-te! Nu e ușor, știu, dar ești destul de cultivată pentru a face sforțare intelectuală necesară și a reuși să înțelegi. Spune! Nu pot, domnule profesor. M Mas tio! Hmm. să luăm vom mai simple Uite, dacă ai fi avut două nasuri și eu ți-aș fi smuls unul, câte ți-ar fi rămas? Hmm, niciunul Cum niciunul? Da, am unul, fiindcă nu mi-ați smuls niciunul Dacă l ați fi smuls, nu-l mai aveam N-ai înțeles exemplul meu închipuie că n-ai decât o ureche Da, și? Îți mai adaug una, câte o să ai? Două Bine, îți mai adaug încă una, câte o să ai? Trei urechi Scot unul, ah! îți rămân câte urechi? Două nu! Ai două, scoat una, una! Câte-ți Două! una, una, două! Una, două, una! Două, una! Două, Două, Două, Două, Exemplul nu e. nu e convingător. Mm -hmm. Ascultă da. Ascultă-mă. Da, domnule profesor. Ai. Ai. Să procedăm altfel. Așteaptă, așteaptă, domnișoare. O să vezi, o să te fac să înțelegi. O să te fac să înțelegi. Uite, domnișoare, aici e un baston Din coace, două bastoare Dincolo trei bastoare Pe urmă patru bastone, Pe urmă cinci bastoare Un baston, două bastone, trei pastoare, patru pastoare, cinci bastoare Acestea sunt numere. Când nume bastoane, fiecare baston e o unitate Domnișoare, ia spune ce a spus O unitate, domnișoare, ia spune ce-am spus sau cifre? Sau numere? 1, 2, 3, 4, 5. Sunt elemente ale enumerării, domneșoare. Da, da, da, domnule profesor. Elemente, cifre care sunt bastale, unități și numere. Totodată. Adică, în definitiv, însă și aritmetica e aici prezentă. Da, domnule profesor. Bine, domnule profesor. Mulțumesc, domnule profesor. Atunci te rog să numeri folosind aceste elemente. Adune și scazi. Mă zic că. Pastoarele sunt cifre, iar numerele unități? Ca să zicem așa, și în acest caz? În acest caz... Se pot că de două unități din trei unități Dar se pot că de două, două dintre trei, trei Și două cifre din patru numere Și trei numere din două unitate Nu, domnișoare! De ce, domnule profesor? Iată așa, domnișoare! Iată, de ce, domnule profesor? Din moment ce unele sunt tocmai celelalte Asta e, domnișoare! Nu se poate explica Se înțelege printr-un raționament matematic interior Îl posezi sau nu îl posezi? Pag-vă domnule Ascul profesor Ascul, mă, domnișoare Dacă nu reușești să înțelegi în re Funduri, aceste principii, aceste arhetipuri aritmetice, nu vei putea obține niciodată o catedră la școala politehnică. Recunosc că nu este ușor, e foarte, foarte abstract, desigur, dar cum vei putea, înainte de a fi adâncit primele elemente, să socotești în gând, și asta e un flac pentru un inginer fie și mediocru, cât fac de exemplu 3 miliarde 751 înmulțit cu 5 miliarde 162 de milioane, trei de mii opt. Fac nouă satăzece chintilioane, trei sute două trilioane, de miliarde, două milioane, o de mii Nu! Nu! Nu, n-aș crede! Nu! Trebuie să facă 19 quintilioane, 390 de cadrilioane, 2 trilioane, 844 de miliarde, 219 milioane, 164.509! Nu? 508? A? Da. E de ce la 4 Să la Da, la la, la, la, la la cub, stai, a, mi se pare că ai dreptate. Rezultatul este de 5 quintilioane, quadrilioane. 164.508 Dar cum ai putut ajunge la acest rezultat Necunoscând principiile raționamentului aritmetic Foarte simplu Neputându-mă întemeia pe judecată Am învățat pe din afară Toate rezultatele posibile Ale tuturor înmulțirilor posibile Groza ah. e... E. E. Și totuși, domnișoare, îmi vei îngădui să-ți marturisesc că nu sunt satisfăcut și că nu te voi felicita În matematică și în deosebi în aritmetică Ceea ce intră în socoteală e mai ales înțelegerea Rezultatul acesta ar fi trebuit să-l prin raționament matematic Totodată inductiv și deductiv Ca orice rezultat, de altfel Matematicele sunt dușmanele de moarte ale memoriei excelente de altfel, dar matematic vorbind nefastă Așadar, nu s-a nu merge nu merge! Nu merge deloc! Nu merge, domnule profesor! Nu! Nu! Nu! Să părăsim domeniul acesta, pentru moment. Să trecem la un alt fel de exercițiu. Nu, da, domnule profesor! Păcat, domnule Păcat că stai atât de prost cu matematicile speciale! Domnul! Domnul! Mă tem că nu te vei putea prezenta la concursul de doctorat total. Da, domnule profesor, ar fi tare păcat. Domnul... Domnul... Cel puțin, dacă lasă-mă, lasă-mă în pace, Marie. Ce te am Du-te în bucătării, la la tu Hai du-te, du-te! voi încerca să te pregătesc cel puțin pentru doctoratul parțial. Domnul, domnul, de vreau să vă spun că lasă-mă în pace. Ce înseamnă asta? Trebuie să ți predau dacă zici cu adevărat să te prezinți la doctoratul parțial elemente lingvisticei și ale filologiei comparate. A, nu, domnul, nu, nu cu niciun chip. Marie, te -ntregi? Vă rog, în niciun caz filologia. Filologia duce la ce e mai rău. La ce e mai rău? <laughs> ce comedie! Marita, ai trecut cu gluma, ieși afară! Bine, domnule, bine! Să nu ziceți că nu v-am spus! Sunt major! Marit. Da, domnule profesor! Cum vreți? Ia, Ieși afară! Filologia duce la ce e mai rău. Să continuăm, domnișoare Da, da, domnule profesor Te rog să asculți cu cea mai mare atenție cursul meu gata, pregătit Datorită căruia în 15 minute vei putea să-ți însușești principiile fundamentale Ale filologiei lingvistice și comparate a limbilor neospanioli Da, da, da, domnule profesor De, cere, de cere ce? De ce? se ce înseamnă asta? Mă iertați, domnule profesor De ce? Așadar, domnișoare... Spaniola este limba mamă Din care s-au născut toate limbile neo spaniole Printre care spaniola, latina, italiana, franceza, portugheza, română, Limba sardă sau sarda la palică Spaniola și neospaniola Și de asemenea pentru anumite aspecte ale ei, Limba turcă mai apropiată însă de Elină, ceea ce e foarte logic, dat fiindcă Turcia e vecină cu Grecia Și Grecia e mai aproape de Turcia decât de dumneata și de mine aceasta nu e decât încă o ilustrare a unei legi lingvistice foarte importante Conform căria, geografia și filologia sunt două surori gemene E bine să notezi, domișoară? Da, domnule profesor Ceea ce deosebește limbile neospaniole, unele de altele și de dialectele lor și de alte grupuri lingvistice Precum ar fi grupul limbilor austriece și neo-austriece sau habsburgice Precomici dei le Esperanto, elvettice, luxemburghese, elveziene, catalane, basce, precomici dei gruppuli dell'IMI diplomatica. Și tehnice, ceea ce le deosebește, spun, este asemănarea lor izbitoare, care te împiedică aproape să le diferențiez pe unele de celelalte. Vorbesc de limbile neospaniole între ele, care se pot distinge totuși datorită caracterelor lor specifice, dovezi indiscutabile a extraordinarelor asemănări, care face indiscutabile originea lor comună și, la același timp, le diferențiază profund prin menținerea. A trăsăturilor distinctive De care tocmai am vorbit Da, da, da Da, da, da domnule profesor Dar să nu, da. poți prea lung În fața generalităților oh, Domnule profesor Am impreza că te interesează, te interesează Cu atât mai bine Vom reveni la aceste teme mai târziu Afară doar Dacă nu vom reveni Cine poate Să spună? Ah uh. Da, domnule profesor. Aflați la mine, domnișoare, și aminteșteți până în ceasul morții. Ca orice limbă? Da, domnule profesor, până în ceasul morții. Da. Sunetele, domnișoare trebuie prinse din zbor de aripi Pentru ca nu cumva să cadă în urechile surzilor Tocmai de aceea când te hotărăști să articulezi E recomandabil în măsura posibilului să întinzi gâtul Uite așa, să ridici bărbia, așa Să te salți pe vârstul picioarelor Uite așa, uite așa, uite așa, vezi? Estați, nu mă trărupe! Și să iemiți sunetele foarte sus Din toată puterea plămânilor dumitale Asociați cu coardele vocale Uite așa Fluture Eureca Trafalgar Papi-papa Papi-papa Papi, Papi-papa Papi, Adică grupuri mai mult sau mai puțin importante Împreunări pur irraționale de sunete Lipsite de orice sens Dar tocmai de aceea În stare de a se menține fără La o alt altitudine în aer Nu cad decât cuvintele încărcate de sens Îngreunate de înțelesul lor Și care până răsfârșit succomb Se prăbușesc În urechile surților. Da dar nu mă mai întrerupe. În cea mai cumplită confuzie. Isla. Sau se sparg ca niște baloane. Pac, pac. Astfel, domnișoare. Ceai, ceai! Mă doare, mă seaua Dar, ce o importanță, domnișoare Nu să ne oprim noi pentru un asemenea fleac mm -hmm. Să continuăm putem... Da, domnule profesor Îți atrag atenția întreacăt asupra consoanelor Care când se leagă, își schimbă forma În acest caz, F de bine, V, D se preschimbă în T, G, în K și viceversa Ca în următoarele exemple Ceasul 3, copii, pilaful, epoca nouă, ca de noaptea Mă doare, mă se continuă da. Ah, în rezumat, pentru a învăța să pronunți, trebuie ani și ani. E, grație științei, putem izbuti în câteva minute. Află deci că pentru a dat drumul cuvintelor, sunetelor și la orice altceva, trebuie să alungi fără mile aerul din plămânii, apoi să-l faci să treacă atingându-le abia peste coartele vocale, care, care deodată asemenea unor harfe sau frunzișole sub vânt, frămăt, tremure, vibrează, vibrează, vibrează sau grasează, sau șuiele sau stress, zestresc, s-au fluieră, Punând totul în miscare, usorul Îmba, ce dinții, răuzele, însășiți cuvintele ies prin ori, târându pe ele toate organele mai înainte într-un avânt puternic, maiestuos, Care nu e altceva decât ceea ce în mod impropriu se numește voce Aceasta se modulează fie într-un cântec, fie se preschimbă într-o completă fortună sinfonică <susurra> <susurra> Un'intrega lei di gerbe florale <susurra> In mai variate Di artifici sonore Labiale Dentale Occusine <susurra> palatale, Scaltele <susurra> C'è un mânguetoare C'è un amare Su <susurra> fioleste Da, dom professor, madone, ma stiamo Se si continuiamo, se si continuiamo <susurra> Ce privește limbile neo -spaniole. Ele sunt unele, față de altele rude, atât de apropiate, încât le putem să o poti adevărate verișoare primară. Au de altfel o aceeași mamă, spaniola! Ah, la spaniola! Ah! Ah! La aceea... Este folositor să pronunți bine, să te ferește de sururile de pronunțare Pronunțarea ea singură face câte o limbă O pronunțare proastă poate să-ți cine știe ce feste În această privință dăm voie să-ți împărtășesc o amintire personală Eram foarte câne, aproape un copil Îmi făceam serviciul militar Aveam la regiment un camarad, mm. un vicomte mm. Care avea un defect destul de grav de pronunțare mm. Nu putea pronunța litera F. F În loc de F spunea <gătări> F Astfel în loc de fântână Nu voi bea din apa ta, spunea Întânde nu voi bea din apa ta. <coughs> Pronunța fate în loc de fată. Filemon în loc de Filemon. Fasole în loc de fasole. Fi la tu să fii în loc de fi tu să fii. Flacuri în loc de flacuri. Fifi fi, fo fo fa fa fo fo fo fo fo fo fa. fa. Filip, Fictorie, lo de fictorie! Oh, Ottariamo, stai! Februari, lo de febbraio Marte, aprile, lo de marte, aprile! Gerard de Nerval! Oh. Si, lo mi me connex! Gerard de Nerval! Miramò! Lo de Miramò! eccetera Lo de, etcetera! Ce ne oh. sa mai departe! eccetera Lo de, de etcetera! Ce ne sa mai departe! Etcetera! Eccetera! Nu mai avea norocul să-și poată perfect ascunde cusurul sub pălărie. Astfel încât nimeni nu băga de seamă. Da. Mă doare mânseam. Să continuăm. Să continuăm. Să precizăm mai întâi asemănările. Pentru a putea mai bine se ziza după aceea Ceea ce deosebește aceste limbi unele de altele Astfel, toate cuvintele tuturor acestor limbi Da, mă doară Se Să continuăm, să continuăm Sunt totdeauna același Deopotrivă, cu desinențele, prefixele, sufixele, toate rădăcinile Rădăcinile cuvintelor sunt oare pătrate? Pătrate sau cubice, ori ori. Mă doare măseau să continuăm Astfel, pentru a da un exemplu care ilustrează teoria Să luăm cuvântul frunte Cu ce să luăm? Cu ce vrei, nu mai să-l iei Dar mai ales, nu mă mai interupe L-ai luat? Da, s-a da, făcut ah, Măseaua mea, măseaua mea, măseaua mea Cuvântul mă mea. frunte formează rădăcina cuvântului frontispiciu Îl aflăm și în cuvântul sfruntat Is Spiciul este sufix și sf este prefix. Se numesc astfel, fiindcă nu se schimbă. Nu vor și pace. <laughs> Mă doare -mă să continuăm, să continuăm! Repede, repede! Prefixele acestea sunt de obâșie spaniolă, sper că ai observat, nu este așa? Ah, cum mă doare -mă ah, Să continuăm, să continuăm! Ah. Ai observat de asemenea că nu s-au schimbat trecând în altă limbă! Ei bine, domnișoare, nimic nu izbutește să ne schimbe, nici în latină, nici în italiană, nici în portugheză, nici în sarda napală! Sau în sarda pali Nici în română, nici în Nici! Ești chiar în orientale, frunte, frontispicius, frontat, același cuvânt, având în mod invariabil același rădăcini, același sufix, același prefix, în toate limbile mai înainte povenite. Și astfel stau lucrurile cu toate cuvintele. Toate limbile aceste cuvinte înseamnă același lucru, mă dorește Absolut! De altfel e mai degrabă o noțiune decât un cuvânt. Ah, Lasă-ți măsau! Ah! Da, da, da, da Bine, da. bine, să continuăm, da. să continuăm, da. mă spun, să continuăm da. Cum zici de pildă în franceză? Trandafirii bunici sunt tot atât de galbeni Precum era bunicul care era chinez Mă doare, mă doare, mă doare, mă doare, mă Să continuăm, să continuăm, Răspunde totuși În francez? În, în francez Să franceză, trandafirii bunici sunt Tot atât de galbeni Precum era bunicul care era chinez Cred... Cred că în franceză se spune trandafiri cum, cum cum se spune bunica pe franceză? Pe franțuzești se spune bunica. Trandafirii bunici sunt totată de galben. Pe și se spune galbeni? Sigur. Sunt tot atât de galbeni precum era bunicul meu cu zemburia! Nu! Care era chi? Mez! Mă doare Mătoare! Mă doare! doare! ce să-i faci? Să continuăm! Acum tradu aceeași frază în spaniolă și pe urmă în neospaniolă! În spaniolă va fi! Trandafirii bunicii sunt tot atât de galbeni precum era bunicul care era chinez! Nu e adevărat! Nu e adevărat! Ai încurcat o Confunzi spaniola cu neospaniola și neospaniola cu spaniola! Nu! E pe dos! Mă doare mă, seama, v-ați încurcat! Da, da, mă încurci! voi spune fraza în spaniolă, pe urmă în și în sfârșit în latină. Vei repeta după mine. Da. m că gândit seama că asemănările sunt foarte mari. Sunt asemănări identice! Ascultă-ți și mm. urmărește! Da. În spaniola Da. bunicii sunt tot atât de galben, precum era bunicul care era chinez. În latine, tronda firii bunicii sunt tot atât de galben, precum era bunicul care era chinez. Observ diferența! Iertați-mă, domnule profesor! E. Cum mă doare masa? Dar. Nu înțeleg E totuși foarte simplu, foarte simplu Cu condiția de a avea o anumită experiență tehnică Și o practică a acestor limbi diferite Atât de diferite Deși nu prezintă decât caractere strict identice Voi încerca să-ți ofer Ok Ceea ce Doare. deosebește aceste Doare. limbi Nu sunt nici cuvintele Care sunt exact aceleași Nici structura frazei Care e aceeași pretutindeni Nici care nu prezintă nicio deosebire Nici ritmul limbajului Ceea ce le deosebește Mă asculti? Mă doare măseaua Domnișoare, mă asculti sau nu? Mi se pare că o să ne certăm Mă pletisiți, domnul profesorul Mă doare măseaua Copedia copedilor, ascultă mă Bine, bine, bine, bine, bine Hai, hai, hai, hai, hai, hai spune-ți spune Ceea ce le deosebește pe unele, de altele Pe de-o parte și de spaniol e la urmă, alor, mamă? Pe de altă parte, e. E ce? Ceva inefabil. Mm. Un inefabil care nu poate fi observat mm. decât după o practică îndelungă, mm. cu multă casnă mm. și o foarte vastă experiență. Da, domnișoare, nu-ți pot pune la dispoziție nicio regulă. Trebuie să simți. Asta e Totul. Dar ca să ajung să simti, trebuie să studiezi. Să studiezi și iar să studiezi. Există totuși unele cazuri precise când cuvintele se schimbă trecând dintr-o limbă într-alta. Da? Ah, Domnule profesor, cum mă doare mă Nu mă întrerupe! Nu mă scoate din sărite! Nu mai răspunde mine! Spuneam deci! Mm. Ah, da. În unele expresii folosite în chip obișnuit, unele cuvinte diferă total de la o limbă la cealaltă, astfel încât limba auzită e mai ușor de identificat. Să-ți dau un exemplu. Expresia neospaniolă, vestită la Madrid. Patria mea e neospania, în italienește devine patria mea e... Neospania. Nu! Nu! Nu! Patria mea e Italia. Spune prin simplă deducție cum spui Italia în franceză. Mă doare masa. Și totuși e foarte simplu. Pentru cuvântul Italia avem în franceză cuvântul Franța. <sus> care e traducere exactă. Patria mea e Franța. <sus> Și Franța în limbile orientale Orient Patria mea e Orient Și orient în portugheză Portugalia Expresia orientală patria mea e orientul Se traduce astfel în limba portugheză Patria mea e portugalia Și tot așa mereu oh, Bine, bine Mă seaua, mă seaua, mă, seama, mă, seama, mă, seama, mă seama. Am să scot, am să scot Eu, eu am să scot Încă un exemplu, cuvântul capital Capital are un sens deosebit după limba care o vorbești, îndată ce auzi spunându-se Domnișoară, domnișoară, cu dumneavoastră vorbesc, dute dracului! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, măseaua mea! Te ceri că-ți clăb capul! Încearcă, slăbănocule! Mâna! Lăsați-mi mâna, vă rog, lăsați-mi mâna! Asta e liniștită, stai liniștită! Și să nu mai scoți un cuvânt! Doare, mă lucru cel mai Cum să-l numesc eu Cel mai paradoxal Paradoxal e cuvântul Lucrul cel mai paradoxal E că o grămadă de oameni lipsiți de orice cultură Vorbesc toate aceste limbi Uite Ce ce-am spus? Vorbesc toate aceste limbi Ce-am spus? Ah, ai avut un Sunt oameni care presară spaniola cu cuvinte spaniole De care habar și cred că vorbesc în latinește Sau spaniola amestecată cu neo Crezând că e sarda napalii Sau spaniola, înțelegi? Da! Da! Da! Da! Da! Ce mai vreți? Da, ce pas crescotă ești! Dar nu se să așa Nu se să așa, nu se să așa Nu o să meargă, meargă, meargă, meargă, meargă Ascul, pentru a învăța -a să deosebești ascult. toate aceste limbi diferite După cum ți-am spus, nu e nimic mai folositor decât practica Să procedăm cu ordine Voi încerca să te învăț toate traducerile cuvântului Cum vreți. La urma urmei. Ah, Mari, Marie! Eh, Marie! Marie, ce înseamnă asta? Marie, de ce nu-mi când te stric? Eu nu poruncesc, ai înțeles? Părnișoara nu înțelege nimic, nu înțelege! Nu vă mai înfuriați, domnule, că știți doar cum se isprevește. Așa ceva vă duce departe. Departe vă duce așa ceva Știu eu să mă opresc A, Așa spuneți dumneavoastră, aș vrea să văd și eu una ca asta. Mă doare măseaua? Vedeți? Începe Asta e primul simptom Ce? Ce simptom? Ce simptom? Explica-te, ce vrei să spui? Da, ce vrei să spui? Mă doare măseaua Simptomul final Marele simptom Ha? Prostii Prostii Prostii, Prostii. Eu plec Prosti, nu pleca! Na? Nu pleca, nu pleca, Marie! Te-am chemat să-mi aduci cuțitele spaniol, neo-spaniol, portughez, francez, oriental, român, sardarapalic, latin și spaniol. Pe mine să nu vă bizuiți! Tot, am să caut eu atunci! Așa! Am găsit unul, domnișoară! Iată! Un cuțit! Nu e decât asta. Dar vom încerca să ne folosim de el pentru toate limbile. Mătoare meseau. Mă hai, hai, hai, zi. Zi. hai, hai, hai, hai, Precum Zi Asta ce e franceză, italiană, spaniolă? Nu no mai are importanță, domnișoare. Nu te privește. Spune. Cu... Cu... Cit. Cit. Încă o dată. Oh, nu. No. <sus> Zex. Am saturat. <sus> Обариш масала. села. Пичар ли? Мадар и кап. цит! Куп, цит! Куп, цит! Да! Куп, цит! Куп, цит! цит! цит! Am să zic rupiu, urechile lemicuzo, am să zic le rup, ce nu se ti mai doare. Repete, hai, repede cu. Dacă câtimi. Cuțit. Cuțit. Cuțit. Cuțit. Asta e neospagnola. Vrei? Ne e o spanioare, te-a grăbește. -te, N-avem timp de pierdut. Sperăm, ce înseamnă această întrebare perfidă? cum îți permiți? Oh. Cucit! Cucit! Repetă! Cucit! Cucit! Cucit! Cucit! cocitare dari cu tu cozi, trebuie să go cozi, cozi, cozi, cozi, cozi, Cuțit! Cuțit! putzi putzi putzi putzi putzi Cuțit! Cuțit! putzi putzi Cuțit! Cuțit! Cuțit! Cuțit! Dile! Ah! Ah! Ah! Ah! Putare. Ai meritat. Mi-a făcut bine. Ce obosit sunt. Ce-am făcut? Ce-am făcut? Ce-o să vi se întâmple? Ce-o să fie? Ce-o să Vai! Vai! Vai! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Ce nenorocire! Domnișoare! Domnișoare, scoală-te! Hai, Hai, domnișoare! Domnișoare, lecția, luați sfârșit, domnișoare. Pot să pleci, o să plătești altă dată. Oh. Oh. E moarte! E moarte! E grozitor! Mari, mari, mari, mari! dragă, vino! Mai! Mai! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Marii! Nu vene, am greșit N-am nevoie de dumneavoastră, Marie N-auzi? n am nevoie de dumneavoastră, Marie Nu- -am, -am, ne? am nevoie Sunteți mulțumit de eleva dumneavoastră? I-a folosit lecția? Da. lecția s-a sfârșit Dar ea e tot aici Nu vrea să plece Da, așa e Dar nu eu nu eu am făcut, Marie Nu eu, Marie Nu, Marie, te asigur Nu eu, Marie, dragă, Marie Dar cine? Cine? Eu, nu? Nu știu, poate Au, Desemne pisica da, se poate, nu știu, nu știu Și astăzi e pentru a 40 a oară Și în fiecare zi același lucru În fiecare zi nu fie rușine la vârsta dumneavoastră O să vă îmbolnăviți Nu o să mai aveți eleve Așa vă trebuie Nu e vina mea! Nu voia să învețe! Era neascultătoare! O elevă proastă, proastă, proastă! Nu voia să învețe! Mincinosele Așa? Na, ține și tu! Ucigașule! Nepădătură! Scârbă! Ai vrut să mă omor pe mine? Dar eu nu sunt elevat, dumitale. Haide, pune cuțitul la loc, hai! <sus> și te-am prevenit, ori. Aritmetica duce la filologie și filologia la crimă! Da, da ai spus la ce e rău! Tot una! N-am înțeles, credeam că rău e un oraș și că ai să spui că filologia duce la orașul rău! Nincimos! <sus> Vulte te <laughs> Un savant ca dumneata nu se înșela asupra înțelesului cuvintelor. Ah, nu încerca să mă duci pe mine. N-am vrut să N-am vrut Cel puțin îți pare rău? Da, Marie, îți jur! Iaca, mie milă de dumneata. Orice s-ar zice, ești un băiat bun. Să vedem cum o să o dregem Dar să nu încep iar Poți să te alegi cu o boală de inimă Da, Marie. Dar ce facem acum? O să îngropăm cu celelalte 39 împreună O să ne trebuiască 40 de sicrie Las că chem pompele funebre Și pe drăguțul meu popa August O să comand și coroane Da, Marie Mulțumesc mult Numai că... Cu 40 de sicărie să nu ne prindă Oamenii or să se mire dacă ne întreabă ce e înăuntru Nu-ți face griji, o să spunem că sunt goale De altfel nu o să întrebe nimeni nimic S-a deprins lumea Totuși... Poftim! Dacă te temi, pune brasarda asta cu svastică. Așa-i politic. Mulțumesc, Marie dragă! Acum sunt liniștit Ești o fată de treabă, Marie, și foarte credincioasă! Bine, bine. Hai, domnul, pune mâna. Să o scoatem de aici. Merge! Marie, merge! Sosesc, îndată. Ah, grăbită, mai e și asta. Răbdare. Bună ziua, domnișoară. Bună ziua. Domnul profesor e acasă? Sunteți noua elevă, da? da? Ați venit la lecție. Da. Domnul profesor vă așteaptă. Poftiți, domnișoară, poftiți. Mulțumesc. Mulțumesc! Mulțumesc! Ați ascultat Lecția De Eugen Ionescu Traducere de Elena Vianu Adaptare radiofonică De Florian Potra Distribuția a fost următoarea Profesorul Octavian Cotescu, eleva Rodica Tapalagă, servitoarea Dodi Caian Rusu, regia de studio Ion Prodan, regia tehnică inginer Tatiana Andreicic, regia artistică Lucian Giurchescu.